Надто для жінок, які усе своє життя витрачають навіть відчайдушні зусилля дати, подай, якийсь лад тій суміші хаосу і випадковостей, з яких і складається власне життя, коли на нього поглянути оком неупередженим і нечоловічим. Хурем тільки потрапивши за подвійні куті залізом двері султанського гарему, Настася зрозуміла, яку нагоду втратила вона ще на морі, зрозуміла і пошкодувала. Кинутись без кадриги в розклекотані води, понесло б та понесло її мов скіпку, як отого дельфінчика, стреленого безжальним сіна і не було б ні ганьби, ні мук, ні неволі. Згадувалася Марунька Голодова, зрогатина, яку збезчестив гусар. Взимку пропала і не могли знайти, а по весні, коли поламало кригу на ставкові коломлина під Городського, спливла вона в водяному шумовинні, і довго ще на Стасі ставало лячно від згадки про Маруньку. Боліла душа, коли думала, як страшно було Марунці кидатися в ополонку, як рвалася, мабуть, з-під льоду і вмирала, Задихалася. Ні крику, ні скарги, ні ридання останнього. А тепер, може, й заздрила Марунці. Вкинуто її вночі за подвійні куті залізом двері. Греміли важкі залізні засуви на тих дверях, ніби в церковній ризниці або в багатих склепах на Рогатинському ринку. Заснула тільки часинку під ранок, спробувала блукати в нетря гарему і вжахнулася. Цілий світ, заплутаний, безконечний, розділений, монотонний і страшний в своїй безвиході. Довжезний мабейн, коридор, освітлений вікнами з покрівлі. Обабіч безліч кімнат, в одній ночувала і вона разом з десятком таких самих дівчат. «Далі приміщення для служебок. Може, і вона служебка? Хто ж то знає?» Гарем розповзався не тільки по землі. Він здіймався вище, до султанських покоїв, до покоїв Валіде і султанських жон і улюблениць. Євнухи не пускали туди нікого зайвого, але Настася прослизнула слідом за водоносами – і так побачила вже першого свого гаремного ранку Махідевран. жахнулася її владі, серце стиснулося ще дужче від розпечу, але водночас душа її стрепенулася і запраглося, життя як ніколи. Її повели купатися. Якісь старезні відьми обмацували кожну її кісточку, вищипали кожну волосинку на тілі. Вона хлюпалася у теплій воді, Забризкала відьом, вони бурмотіли щось по-турецькому і трохи по-слов'янському, бо в гаремі змішалися мови турецька і слов'янська. Він жив розполовинено, тут зійшлося два світи – ворожі, чужі, незмеримі, але треба було знаходити порозуміння, бодай словами, бо доводилося жити навіть у ненависті та безнадії. Настася хлюпотіла водою і приспівувала. Ой, на горі ставочок, на ставочку млиночок, а в млиночку млинарка. Мала ж вона три доньки. Одну дала до татар, другу дала до турок, третю дала до волох. Котру дала до татар, то й дала весь товар. Котру дала до турок, то й дала сто курок. Котру дала до волох, то й дала сито блух. Може, коли вже не маєш не тільки власної сорочки на тілі, а й надій, то тоді ти найбезтурботніша людина на світі. В дитинстві часто хотіла здору вмерти від щонайменшої образи. Тепер несамовито хотіла жити, коли не мала нічого, навіть змоги до життя не мала. Всі люди, мабуть, живуть тим, що ждуть. Щось має статися, якась подія, якась зміна, зламу житті, щастя, чудо. І ради цього можна стерпіти все – голод, холод, приниження, неславу, бідність, несправедливість, нудьгу, а не волю. Жирний євнух всунувся у купальню, став коло дверей, нипав бульками поголію у потоках води на Стасі.